Hej och välkomna till Bokpalt, podcasten som görs i samarbete med mediebyrån Palt Och idag ska vi snacka om svindlande höjder Och jag har som vanligt Tobias med mig Ali, hallå Hej Hej Hur är det med dig? Ja det är faktiskt, nej det är, det är helt okej Det är medium ska jag säga Jag är nyligen uppstigen, sitter med en stor kopp kaffe och inte hunnit äta än Mm, nästan samma här Men glad Ja, mycket, mycket glad. Ska vi kasta oss direkt in på de valda låtarna? Ja, men det kan vi göra faktiskt. Vi har ju gjort så att vi tog ett gemensamt beslut och lade dit Withering Heights med Kate Butch. Mm, en utmärkt låt av ja, en utmärkt artist. Ja, och jag menar, det, blir, det blir det självklara låtvalet till den här boken. Så då, då fick vi ta det gemensamt och så valde vi varsin extra. Just det, berätta vilken du har valt. Jag valde Work Bitch med Britney Spears. Amen. Ja, det är lite märkligt då, kanske, man kan tycka. Men eh, jag tyckte att det blev en bra tidsmarkör på något vis. Så det är snarare skillnaderna jag har tagit fasta på här än likheterna med boken. Ja, gå igenom eh, det nu. Ja, det ska jag göra. Eh, om man tänker sig att eh, Svinlande höjder är en tidsmarkör för det tidiga 1800-talet så skulle ju Britten Spears låt kunna vara en tidsmarkör för det tidiga 2000-talet. Ungefär som City Short det... Vad är det? Utan som var inne tag, att man hade shortsen på tightsen Jaha, har man Ja, okej okay. Har man jag inte det, det fortfarande? Det kanske man har, men det är några spillror från det När det var helt och hållet rådande Alltså, när alla är Fortsätt... helst, jag, jag tänkte dels på det här begreppet bitch då Heathcliff säger flera gånger slina eller någonting som översätts till slina, Och jag antar att det är, är Bitch i originalskriften eh, då Jag har inte läst den på engelska men det är väl ett rimligt att anta Och där är det ju endast nedlåtande I svindlande höjder När han säger, när han säger så. Men Vad Britney Spears gör är att hon gör det lite mer så här Empowering Jag mm har -hmm. ingen bra svensk ord för det Men lite så här stärkande Hon kallar sig ju själv för bitch och sånt. Liksom. Hon tar tillbaka ordet så att säga Ja men nästan så där tyckte jag, där, där kan man se en, en utveckling över tid. Och sen så är det givetvis en, en stor skillnad på om man själv kallar sig någonting eller om någon annan kallar den det. Alltså det är ju intressant hur uh, slyna och dess manliga motsvarighet, slyngel, hur de har gått skilda vägar. Det visar ju kanske på, på könsmaxtstrukturerna i samhället. Eller det gör det, definitivt. Jag menar, det var ju ganska, alltså, ganska liknande i världen de här två orden, slyngel och slyna. Men... Uh, Slina kommer att betyda något oerhört mycket värre nu, alltså promiskös, korkad kvinna, allt möjligt. Men har hållits kvar den här. Den är lite oskyldig in i början av pojken också. Snorunge som inte vet bättre. Men slina har blivit något väldigt, väldigt nedvärderande och nedtryckande. Ja, precis. Och där skiljer sig ju faktiskt begreppet slina från Bitch, för Bitch är ju, om man skulle översätta det egentligen, så är ju det etik. Ja, men det är slina också. Är det? Ja. Är Hilda absolut. en slina? Ja, min, min lilla min lilla är en slina. Eller nej, jag vet inte. Är det? Nej. Nej, jag tror inte det är det. Då. Herregud, vad obildad det räcker vara nu. Men eh, jag, alltså, jag de, jag... som förolämpning används de ju som synonymer. Men jag tror inte att... Jag trodde inte att slina var, var hund. Vi ser vad sen kan minst ordlista har att säga om saken. Ja, kolla det. Flicka med dåliga seder. Etta. Lättfärdig kvinna, hora, prostituerad <laughs> Här står ett exempel Annie och Lilly var, var något syrligt anlagda Äldre tanter kallar slynor Gamla farbröder och unga tanter kallar rackarungar Det var nog på tiden, var lite oskyldiga Ja Men um, du har nog rätt, slina, slina är ingen hilda Hilda är ingen slina. hon är en tik Ja, men bra, där är det, bra, bra, bra. det var jag som hade fel Skönt, att det kan vara så ibland också Mm, fortsätt <laughs> Jo men det var, var ena grejen då Sen så är det också den här materialistiska synen och ytligheten som finns kvar Britney Spears sjunger om Om man vill ha en Lamborghini Eller Maserati Eller se snygg ut i en bikini och sånt mm. Jag menar den materialistiska Delen finns ju kvar I svindlande höjder också ja. Det är det handlar om liksom <laughs> Och man vill gifta sig riktigt vill se snygg ut också. De tjejerna där är ju avundsjuka på varandras fina hår och sånt. Mm, just det. Men, en viktig skillnad här nu då. På, eh, på svindlande höjders tid. Där så var ju sättet att nå rikedom för, för kvinnorna där var ju att gifta sig. Mm. Eh, men Britney Spears vill här att man ska jobba istället. Hon eh, vill ju att man ska kämpa och så blir bli rik på det sättet då. Okej, okay. så det är ingen gold digger anthem utan det är en... Eh... Stärkande kvinnokampssång på något sätt. Ja, man kanske inte ska dra det hur långt som helst heller. Men lite, lite så. Ja, okej. Okay. Ja, det är låter som en bra motivering. Tack. Jag tog... Eller är du, är du färdig? Jag, jag är färdig. Du tog allvar, Allvaret. Ja, jag tog det svenska punkbandet Allvaret. Och deras har slått Skjut mig. Som är med på albumet Tänk på döden. Som utkom 2013. På ett mm. tyskt bolag. Det är ett fantastiskt punkband, och det är en fantastisk punklåt. Eh, ja, alltså, vissa menar jag att punklåtar ska, ska ta upp samhällsfenomen och eh, vara kritiska mot, ja, mot borgerligheten. <laughs> men eh, jag vill lämna den diskussionen där, här, men den är, den är väldigt ösig och det handlar om en, om en. Det är en, o, det är en olycklig är ja. helt enkelt. Om någon som inte kan. Eh, hon säger att alla, alla säger att hon kan sjunga och att hon är vacker att se på, men inte den här personen hon sjunger till, eller som låten handlar om. Utan han behandlar det som skit. Och då tänker jag på många av historierna i Svinnande höjder. Som ju är ett samhällsurium av olyckliga kärlekshistorier. Ja, för jag hade, när jag lyssnade på den också nu då, Så hade jag lite så här svårt att, att förstå vem, vems perspektiv det var du tänkte dig låten ifrån. Ja, men jag tänker nog... Nu är det här svårt för någon som inte har läst boken, men då, då kan det vara en för er att läs böckerna innan ni lyssnar. Eller ja, ber, ni behöver inte, men gör det, det. säger det. ju inte en spoiler -alert, men det, det är ju det. Det är ju spoiling vi håller på med. En av figurerna i boken heter Isabella. Hon är lilla syster till, till äh, Edgar, heter han. Och hon blir kär i äh, svinet Heathcliff <laughs> och kan behandla den jätteilla. Så det är kanske är främst från Isabellas äh, synpunkt låten är. Ingen tanke. Mm. Kanske också från Heathcliffs synpunkter när han, när han är kär i Catherine. Ja, det, där tänkte jag... Det var det jag tänkte typ första halvan av låten. Och så andra halvan tänkte jag mer att det var Cathy. Det, det är väldigt starka känslor i sinne höjd. Det är typ, antingen gillar du mig eller så kan du gärna skjuta mig. Liksom, åh, jag vill dö. Åh, gud. Åh. Så, ja, det är min imitation av starka känslor. där <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Men ja, och det är det den här låten handlar om det är, Du kan lika gärna skjuta mig För du gillar ut mig typ. Ja, men det, det var min tanke Den var inte lika, lika djuploden som din Men den finns, min tanke ja, men, finns. Jag, jag tycker verkligen att bo, både den, eh, Din låta att Skjut mig Och Svindlande höjder Fångar känslan av olycklig kärlek Jaha På, på liknande sätt Svindlande höjder tar, tar nästan i När jag skildrar olycklig kärlek ja. men, det är inga, inga bromsar där, utan det är bara, bara tuta och kör. <laughs> det är det. Uh, ja, de, de, de, de är inte rimliga. Jag, jag gör så här att jag läser upp en grej som en vän till mig som heter Sofia Sundqvist som läser litteraturvetenskap samtidigt som jag på universitetet och som faktiskt som min korrektur läser på studenttidningen när jag skrev där. Okay. En väldigt smart tjej som också har skrivit för Världens Folkblad som jag skriver för. Hon uh, drev ett nätmagasin som heter Magasin Vera som nu är nedlagt. Och där så gjorde hon en lista på fem tragiska kärleksöden och då nämnde hon Svinnande höjder och den centrala kärlekshistorien med Cathy och Heathcliff. Det här är hennes sammanfattning. Svinnande höjder av Emily Bronte. Tidernas vackraste kärlekshistoria. Nej, men kanske tidernas asigaste. Och två as som helt och hållet förtjänar att för evigt utsättas för varandras asighet. När de inte lyckas styra upp det Förpestar de alla andras liv istället Jag tycker, det är så lysande fångat Ja men det, det är det. Den enda karaktären som man egentligen tycker är Fin är ju Hushållerskan, eller din. Just det, hon som berättar Stora delar av, av boken ja. Här har vi den här kinesiska asken som vi har pratat om För det är ju ganska Den som egentligen berättar, den, som, den röst vi hör Hela tiden, det är ju en kille som heter Lockwood Som kommer till det här det är ganska ganska belägna um, hedlandskapet um, ja. för att söka sig bort från samhället. Han vill liksom vara i fred. Och då hyr han ett rum i ett hus som heter cross Cross Grange som ägs av en man som heter Heathcliff. Och han har ju en hushållskap som heter Elendin. Och det här Loco, det är hans anteckningar Vi får följa historien. Och han berättar ju då vad hushållerskan säger. Ja, precis. Han pratar med Elendin som hushållskap. Hon berättar hela historien. Och då är det hon som pratar, men det är fortfarande hans röst, förstår du? Att alltså, hon pratar och han antecknar vad hon säger. Så då har vi en ask i en ask. Och sen så berättar hon senare i boken vad, vad Isabella säger, som är en annan berättare som, som dyker upp lite senare. Och då är det en ask i en ask i en ask. De här kinesiska askarna går ju nästan till överdrift här. Det här är faktiskt ett trovärd, trovärdighetsproblem i många böcker. Att hur mycket kan man minnas av ett samtal egentligen? Och hur mycket börjar man att, att gestalta sig här litterärt som Lockwood har gjort. Ja, men han minns ju verkligen asmycket. Han minns ju detaljer i miljön och sådär. Och Elendine hon berättar om. Och hon minns ju typ hur naturen såg ut och hur dofterna var. Och hon går verkligen, alltså... Ja, jag? och detaljer i konversationer och allt möjligt sådär. Så, så det känns ju otroligt att någon skulle ha, ha kommit ihåg allt det. De är ju... Nu eh, tänkte jag dra en referens och så glömde jag den med en gång. Vad heter han? Rainman. De är ju man, allihopa. <laughs> de är att de är Men ja, de, de är artister, eller? Ja, men att de kommer ihåg allting. Sådär. Jaha, det så det det. <laughs> ja det såg de. du menar. Ja, men nu förstår jag. Nu förstår jag. Ja, men det är sant. Ja, men det, det är trovärdigt trovärderligt problem i många böcker. Jag tänkte på det ett par gånger när jag läste. Men det är inget som stör riktigt. För att Det är ju någonting man har gått med på när man öppnar en roman. att Shit, så här kommer det vara antagligen. Ja. Särskilt om den är, är jag-perspektiv, vilket den här är. Men nu har vi nämnt lite grann om handlingen. Kan du köra en kort summering? Ja visst, ja, men det handlar ju om han Lockwood då som, som kommer och hyr ett hus Och i sin sjukdom, alltså han blir sjuk när, när han är där Och därför får han ganska mycket tid till att lyssna till den här historien då. Det är ju själva briljansen i, i boken också Att man får följa ett människoöde så himla långt Från barndom till död och liksom deras barn sen. Och Heathcliff då, han... han är ju inte en äkta son i det här hushållet- utan han kommer ju som någon form av adoptivson- än de andra barnens far, alltså Kätis och... De... Vi kan dra persongalleriet till en början. Ja, för det är ju rörigt alltså. Ja, det är sjukt rörigt. Men de har en liten lista i början av min bok- där de har ett släktträd. Ja, men så här är det ju. Att det är ett, ett, ett hus på, i det brittiska hedlandskapet- som heter Wuthering Heights- och där lever en man som heter Mr. Earnshaw med sin fru. Och de har en betjänt som heter Joseph och en hushållska som heter Nelledin. Och så har han två söner. De har två söner som heter... Nej, en son och en dotter. En son som heter Hindley och en dotter som heter Catherine. Yes. Och till det här hushållet så tar den äldre Mr. Earnshaw med sig en, en pojke som han har hittat på stan. Helt enkelt, som har, verkar vara hemlös. Och som eh, verkar ha svårt för det eh, engelska språket. Och så han han verkar, verkar ha växt upp på egen hand på gatan. Och den här döper han till Heathcliff. Och Heathcliff och Catherine, dottern i hushållet, de är väldigt nära vänner. Medan sonen, Hindley, som sen kommer att ärva huset Wuthering Heights, han blir ju Heathcliffs eh, surna fiende. Och Heathcliff är en liten, en svår person som man förstår ju att, att folk blir avvågt inställda. Han är ju... Han är elak helt enkelt. Är... Sen, man kan ju förstå att han blir så också- för att han blir illa behandlad av, av Hindri. Och att tror har haft en ganska strulig barndom då. Och, så. och jag funderar på hur mycket hur stor del detta är- i, i hatet mot Rome. Ja, för han beskrivs som att han har så generutseende. Ja, och det är ju nästan genomgående- att de anklagar honom för att vara det då. Ja, det är ju tidens rasism som återspeglas. Menar, han ska vara den onda karaktären i boken- så han beskrivs som mörk. Mm, mm. Mm av de andra är vackert, blek och ljusa, till exempel Edgar. Ja men, ja, men hur som helst. Han blir jättenära vän med Catherine och fienden med Hindley. Och sen dör husbonden, Mr. Earnshaw. Och kort därefter dör hans fru. Och den som tar över gården är då Hindley, sonen. Och eh, det dröjer inte länge innan han har förrättat Heathcliff så mycket. Att Heathcliff rymmer därifrån. Men det gör han först efter att han har insett att Catherine har en kärlekshistoria på gång med en person som bor i ett annat hus längre bort. Och den här personen heter Edgar Linton. Och då inser ju Heathcliff att, att uh, Catherine inte kommer att gifta sig med honom utan hon kommer att gifta sig med Edgar Linton till slut. Och här går vi in då till det, den förändringen som Britney Spears pekar på. alltså mm. hon, Catherine gifter sig med, med Edgar för att han är rik. Mm. Hon har ju samtal med Dean Hon kommer fram att hon tycker egentligen om Heathcliff Men det skulle nog vara bättre för dem båda om hon gifte sig rikt Just det, så är det och det, är spegler, alltså, det är ju en bok som jag kikade igenom Och som finns på många litteraturvetenskapsinstitutioner runt om i landet Som heter Litteraturens historia i världen En antologi, eller en översikts, ett översiktsverk Så kallar man henne för, för en kvinnlig samhällsskillare Alltså Emilie Brontis med skrivboken Det är ju rätt slarvigt egentligen för det är inte så mycket samhälle Hon skildrar, visst hon nämner ju det här med Med kvinnans belägenhet Och, och sådär Men samtidigt så det är ju ett, ett hellandskap och det är avskärmat från resten av världen Det är som en egen liten bubbla Utan det hon egentligen är ju en, en skräckförfattare, en romantiker tycker jag Ja, och men det, det här har jag funderat på lite När jag läste. Alltså, har hennes mål varit att, att Göra någon form av skillnad med sitt verk att liksom lägga in, att det ska vara som ett inlägg i någon form av debatt om klassamhälle och könsroller och så vidare eller har hon bara liksom oproblematiskt eller oproblematiserande skildrat det hon såg? Ja, hon såg inte så mycket hon levde isolerad på en prästgård lite grann som i, i svinnande höjder och hon bodde med sina två systrar såg inte så mycket av världen alltså hon nämnde isoleringen ibland för att arbeta som lärare eller försökte arbeta som lärare men, men... Det bästa är ju uppdikt att hon hittar lite grann på den här, det här samspelet mellan människor får hon har upplevt inte så mycket av det själv Nej, och där är ju, har de ju en likhet med både Heathcliff och Lockwood Som är huvudpersonerna då Att de tyckte inte heller om folk Nej, precis Nu kanske vi går lite för långt om vi säger att hon inte gillade folk Men hon levde isolerad i alla fall med sina systrar Men jag, jag kände att... någonstans att hon inte tyckte om ja, främlingar i alla fall Ja, det kanske hon inte gjorde hur som helst, Heathcliff har rymt från gården. Och eh, Catherine gifter sig med Edgar Linton. Och de eh, lever ihop och har den här hushållskan hos sig då. Men en dag, ja, Hindley, sonen på Odring Heights, han ju sig fördärvad och sysslar med spel. För han har ju misst sin hustru. Det är en liten detalj. Hans hustru dör i barnsäng eh, när hon föder sonen Herton. Och han blir jätteolycklig och han super och spelar. Och Heathcliff, han kommer tillbaka som vuxen man- i gården. Fast besluten att hämnas. Alla som fick utstå under Hindley och eh, kanske dessutom återerövra Cathy från Edgar Linton. Och det här är en, en avgörande scen i boken när Nellidin undrar ska hon verkligen berätta för Catherine att Heathcliff är tillbaka? Och ett tar så funderar hon på att ja, jag ska inte göra det? Men så gör hon det och då brakar helvetet loss. För Heathcliff mm. funderade faktiskt på att bara ja, ställa grann för Hindley och sen ta livet av sig själv. Men när han Såg att Catherine blev jätteglad när han kom tillbaka Så bestämde han sig för att Nej, nu ska jag ställa till mig ännu mer ofog Ställa till det lite, han tänkte väl döda honom Det Döda hindliga. Ja, ja, just det ja. Det är det att ställa till det, <laughs> ja, det, det. Och, och de pratar liksom, och, Som jag uppfattar så sitter de i samma rum Och pratar om det ganska ogenerat Alltså Cat Cathy, eh, Heathcliff Och eh, Edgar sitter i samma rum och så sitter Hins, äh, Heathcliff och berättar att ah, jag tänkte komma hit och döda dig. Det är ju då alltså äh, Edgar. Ja, det är lite svårt att avgöra där, för jag, jag, jag upplever det som att Edgar inte är i närheten då, utan att han kanske är i en annan del av rummet eller i en annan sal. Allt Men det är, det är ju inte, det är inte en fin stämning där. I kan man inte säga Men jag tycker också, det är ju en grej också att både Catherine och Heathcliff verkar se alla andra människor utan just de två som som medel. Mm. Alltså som bara medel för att nå olika mål. Ja, det är, de är ju två as. Jag mm. <laughs> och det, det är kanske lite uppfriskande. Det är uppfriskande att läsa en, en historia med, med figurer som man inte gillar överhuvudtaget. Det finns ju ingenting som som, uh, fast, eller som som man uppskattar hos Heathcliff. Visst, det är fint när han beskriver sin eviga kärlek till Catherine. Och Catherine hon beskriver sin eviga kärlek till Heathcliff- utan den är inte till för glädje dem. Utan den bara finns där som ett bergsfundament. Liksom att de, de är varandra. De, de är liksom, de är oskillbara. Det kan mm. vara fint. Samtidigt de är ju två svin. De beter sig jätteilla. Hela boken igenom. Man blir så arg på dem. Man vill bara stänga igen boken. Och, och typ, jag vet inte vad, kissa på den. Nej. Men man tycker det, det är obehagligt. Och det här är ju en del i skräcken i, i Emily Brontes finlande höjd. Att man... Den är ju väldigt realistiskt berättad, allt som oftast. Men hela tiden så jämförs hitklift med djävulen. Och han säger att han är som satan själv och bla bla bla. My mycket sånt där. Och han beskriver så här liksom djävulska anlag och han har nästan händer och han uh, beter sig jurist och sådär. Så, där. så det, det, det är lite grann en berättelse om, om hur, vad som händer i samhällen när satan kom på besök. När de, när de drar sig av en hemsökelse, en förbannelse tycker mm. jag. Ja. Mm. Alltså han, han, han drivs sig väldigt mycket av hämnd. Och, och den gången han liksom blir, blir ledsen. Eller det var kanske två gånger i boken som han blir ledsen. Dels när han blir utskrattad för att han är smutsig i, i början. Och dels när, när han liksom inte finner någon glädje att hämnas på, dem, på personernas barn egentligen. Att han bara han tappar lusten och gör något. <laughs> han blir lat. Ja, han så här märker att ja, men jag, nu kan jag hämna så mycket som helst på de här barnen då, eh, men finner liksom ingen glädje i det. Mm. Det är också en, en läskig tanke på något vis, att man eh, att alltså han tappar den, den glädjen han hade. Ja, den här kärleken som han känner till Catherine och som gör att han, att han beter sig sjukt illa eh, för att han är supersur för att han är gift med någon annan. Den, eh, vi sa ju att det här är ju olycklig kärlek i en absurdum, han är ju helt vansinnig. Hon dör ju i sjukdom ganska tidigt i boken. Då han besöker hennes grav väldigt ofta. Han ber till och med en dödgrävare gräva upp henne eller gräva upp kistan så han kan titta på hennes ansikte. Och så bestämmer han att, att han gör en deal med den här, med den här begravningsentreprenören eller grav, gravgrävaren att, att man ska riva bort. Man ska sklita upp en sida från hennes kista så att när han begravs så kan man splitta upp den väggen sen. Och så kan de ligga tillsammans där i jorden. Han blir liksom besattade. Och samtidigt som man tänker att hon hemsöker heden där utanför Wuthering Heights. Och det är faktiskt någonting som, som planteras rätt tidigt av, av, av Emily Bronte. Och som är rätt stilt. Att, att hon drömmer en dröm, Catherine. Hon som dör och som är Heathcliffs kärleksobjekt. Att hon, hon drömmer en dröm om att, att hon dog och hamnade i himlen. Men att hon inte trivdes där. Hon trivdes inte i himlen. Hon längtade tillbaka till heden stod huset den Heights. Så de kastade ut henne och så hamnade hon på heden. Och hon hemsökte den och hon var lycklig där. Det är ju det som, som Heathcliff är rädd för sig. Inte rädd för, men han, han känner på sig att hon spökar. Att hon lever kvar. Och det, det bidrar till den spökliga stämningen i, i boken. Det är, ju, det är det som Kate Bush låt Woodring Heights handlar om mycket. Det är ju att, att hon talar ifrån, från Cathys röst. Eller hon talar som Cathy. Och hon ropar på Heathcliff- Ja, talar att kommer hem att han talade till som ett spöke Ja, att han ska släppa in henne i huset Och när, när, alltså det har gjorts Jag har räknat på IMDB förut Det har gjorts tio filmatiseringar Av svinnande höjder uh. Det var ju en av dem som egentligen inspirerade Kate Bush till att göra den här låten Då såg hon ju bara en scen Från 100 av dem, jag vet inte vilken. Där Katy var ett spöke Och så kallades ju Kate också för Cathy Så tänkte hon, ja ah, det här ska jag göra en låt på Och så gjorde hon typ världens bästa Ja, det är faktiskt värt ett bästa låt. Det är svårt att säga emot. Ja. Nu regnar det här. Gör det. En grej jag tänkte på i den här boken var att jag hittade mitt fulaste ord. Ja, berätta. Jag, jag gissade att det var kokett som var ditt fulaste ord. För du nämnde det här då: att Du hittade ditt fulaste ord. Men Aha. det var inte kokett. Nej. nej. Jag tänkte: Det här gillar inte rasmus, tänkte jag när det. Här, men det, det var inte det. Nej. Det är snoppa. Okej, som att man snappar av ja. en konversation eller ett ljus Ja, i boken, i boken säger de precis det Jag snoppade ljuset Så ja. säger de Och... du, du blir förvirrad för att olla är ett så populärt begrepp ja, jag vet inte om det är det som gör mig förvirrad Men jag, jag minns tillbaka att jag har tyckt illa om detta ordet Innan jag visste vad olla var också Ja. Men det är ju helt enkelt att man släckte ljuset där då. Jag vet, min mamma kan säga det om jordgubbar till exempel. Att man ska snoppa jordgubbarna och menar att man ska ta, ta bort det gröna som sitter uppe på. Du vill man ju inte ha jordgubbar Nej, <laughs> Det tycker jag är ett vidrigt ord, jag vet inte. Har du något? Jag har ju tidigare klagat på det här det här nyfunna användandet av ordet tänk att man använder som ett typ. Vi har ju det här rättvisetänket. Ja. <laughs> jag får ju... Jag vet inte, jag, jag hamnar... Jag, jag svimmar nästan <laughs> av, av avsky. Jag har en kompis som säger att hon brukar somna i panik- när det befinner när det är spädbarn på tåg som skriker. Mm. Jag vill somna i panik när någon använder ordet tänk som substantiv. Det är så obehagligt. Jag blir... man, man kan ju säga tänkandet, eller ja, vad som helst- bara man slipper det här, det här modeordet. Um, sen så gillar jag inte... Jag upplever det som ett nytt fenomen. Men det kanske det inte är. Jag har ju missat alla avsnitt av p PR programmet Språket där de talar om det, tyvärr. Jag har skrivit ett brev själv där jag frågar om det. Det är ju taskigt att skriva och fråga om det men inte lyssna på svaret. Ja, men jag, om de har tagit upp så jag missar det i alla fall. Ja. Det, är, det är obehagligt. Och det är det här med, med lämna. Att man nu numera på löpselar skriver till exempel Slatan lämnar eller Volvo-VDn lämnar. Och nämner inte vad de lämnar. Och jag upplever att man använder det mer och mer i vanligt tal också. Att man säger, alltså jag bestämmer mig för att lämna. Eller, han lämnade. Alltså, att man inte säger vad de lämnar. Jag blir, alltså, det är inspirerat av engelska naturligtvis. He left. Ja. Alltså, för där kan det ju betyda att man, att man slutar också. Men i svenskan så betyder ju lämna att man, att man, man lämnar någonting. Och då, då saknas det någonting där tycker jag. Man ska säga vad de lämnar. Hur är det med pannkakor och plättar då? Är det något som du... Som brör jag om. <laughs> det vet jag att jag gör. <laughs> vilken, vilken hemsk plantering. har du planerat det här länge. <laughs> nej, jag kom på det nu faktiskt. <laughs> ja. Ja, men det, det är klart att, att det heter ju plättar. Det här som man stiger i stekpannan. De små, små plättar, ja? Som, nej, de små är små plättar. De stora är plättar. Och sen pankaka, det är det som är i ugnen. Det är pankaka. Ungspankaka, det ja? Nej, det är pannkaka. Ja, men då har jag fel där. Det, det kan säga att jag, att jag är från Kiruna och Rasmus är från södra Sverige. Så det, det kan ju hända att vi har olika uppfattningar här just därför. Men det, det är så himla o, o, otroligt det här att man, man gör en liten, liten plätt. Man gör en plätt, Alltså då är dör en plätt. Men sen häller man på lite mer smet. Och då är det en pannkaka. Det är inte, det är inte rimligt. Det är inte rimligt, Rasmus. Det är en, det är en småplätt och så är den en plätt. Och där, där i ugnen är en pankaka, Så är det. Okej. Okay. Ja, jag... Ja, jag vet inte Alltså jag kan ju kan jag inte riktigt hålla med dig men Nej men... Samtidigt så, så tycker jag bara att det är kul Eftersom du brinner så mycket för det Ja, det är nästan så att jag, att jag Blir en, en Heathcliff Eller en, en Cathy och bara Är känslad och igenom När det handlar om plätter och pannkakor Jag bara ja. skriker <laughs> Ja, nej men vi lämnar det Jag blir arg nu när vi går in på det. Du var ju i Kiruna nu och sen försökte så läste du på, på någon läsplatta och sånt. Hur, hur funkar det? Ja, det funkar ju väldigt bra. Jag, jag trivs ju jag läser på läsplatta. Det är att att man kan ju sitta när det är mörkt också och läsa. För det är ju ljus från skärmen så att säga. Ja. Det har ju faktiskt varit ett, ett problem för mig under hela min uppväxt. Att, att, att man inte har kunnat ha lampan släckt samtidigt som man läser. Mm. Jag har inte varit smart nog att skaffa en läslampa utan jag har använt taklampan. Nej, men det, det har varit... Episfär och när jag skaffar såna här såna här boklampor på diverse gubbdagis så har de alltid varit kassa eller trasiga. Eller så jag skiter jag och använder dem därför att de har legat i ett annat rum och jag har varit i sovrummet. <laughs> Men läsplattor fungerar alldeles utmärkt och man kan låna böcker också från internet väldigt kvickt och smidigt. Mm. Jag har bara läst serietidningar på, på läsplatta faktiskt. Ja, det funkar också utmärkt. Mm. Men hur som helst... Jag läste på Läsplatta och på tågresan från Kiruna när jag på väg ner då läste jag ju svinnande höjder på Läsplatta och ville gärna vara i fred. Jag tycker om att sitta i fred på tåget. jag vill inte prata med, med de andra KPM-medlemmarna. Kan jag rekommendera din krönka i VF som handlar just om det också? Ja, men jag framstår som ett socialt as här, men det är, det är det att jag har ju den här ovannat att, att råka träffa någon som jag halvt känner på en tågresa Och mina tågresor är långa, de tar 24 timmar i anspråk och Men du länkar inte... den på, på Twitter och, och, och sånt, så fortsätt berätta om läsupplevelsen, så får du läsa din krönika ja, ja okej, okay. ja. jag vill bara avsluta den tanken att jag har ju alltid en, en benägenhet att hamna på på iKp med personer som jag knappt känner. Jag känner dem lite grann. Och de här personerna älskar att kallprata. Och då blir det 24 timmars jäkla kallprat. Och uh, det är ju nog för att man ska somna i panik. Som jag sa tidigare. Uh, ja. Men läs ni ifall ni is. Ja men just den här resan. Då hamnade jag inte blivit några jag knappt kände jag hamnade blivit fem personer i iKp som jag inte kände alls. Det var fem stycken tyskar. Och jag märkte direkt att det här skulle bli ganska, en ganska otrevlig resa. För en av dem uh, hade... På något sätt dåligt samvete. Jag att jag satt och läste för mig själv när de pratade och hade gatt och drack whisky. Ja, det var också ett annat tecken på att till det var så att De satt och söp. Ja, Så han, han bollade frågor till mig hela tiden. Where are you going? Oh, you look Swedish, och han... Så jag var tvungen att bolla tillbaka och svär. Det... Och så blev de allt onyckligt. Och så började de brottas framför mig, två av killarna. Nej. Ja, alltså de bara... Mm, och, så, och så skrattade tjejerna åt dem Och den killen som inte var med i brottningsmatchen Skrattade och på och Det känns bara allmänt obekvämt jag försökte... Ja men det där är ju precis som i svinnlande höjder Där ska ju killarna hålla på Och, och slåss med varandra Och käta heja på Ja, ja den, Jag tänkte inte på den parallellen Men nu när du säger det så Fast det fanns inga, inga, inga brinnande kärlekskänslor här. Det var inte spännande på något sätt. Det var bara två grabbar som ville skoja till det, lite på fyllan. Och det, så hade de en... det är strukturer. Ja, det här är det. Sen hade de en påse med typ tomburkar som var bakom någon Så knastrade man hörde att det droppade lite grann. Det var ju min bädd de då på brottades. I alltså, kuper så bädde man ju upp sofforna som man ska ligga på och jag hade den understa slag, för jag, jag ber alltid om den översta för då kan man gå lägga sig tidigare och skita i alla men jag får alltid den understa och just då hade jag den understa och då satt och där och eh, låg på tomburkar som kanske skulle drippa ner på mitt säte så jag var djupt olycklig i stora delar av resan uh, och får så här frågor med, med positiv ton som peppermint schnapps <laughs> det var neka tre det och, <laughs> det har liksom hänt mig så det var nya upplevelser, men de var, de var inte särskilt trivsamma. Jag förstår. Men, ja. så jag, jag, jag är ju i takt med att jag blir äldre och att min höfta börjat ont och sånt där, så har jag också börjat ogilla tågresor mer och mer. Tidigare så var det väldigt kul att åka tåg, man kunde sitta och läsa för sig själv och man... Man, man kunde inte göra något annat än att vara där alltså man, man behövde inte stressa någonstans För det skulle inte hjälpa Nu så tycker jag inte det längre Nu tycker jag det är jobbigt Det är ju tack takt med att, att SG förvägrar mig Överslafen i kupéerna De tvingar mig till socialt samspel Med fulla tyskar Jag borde skriva en insändare om det här Ja, en krönika Uppföljare till den första Ja, det blir lite tjatet om jag ska hålla på om tåg hela tiden. Det, är, det är min andra tågkrönika Min tredje var den tidningen så det är ett, ett ämne jag brinner för. Det är mitt svinnande höjder. Det är min hitkliff. Kan man säga. Jag, jag läste ju en, en lånad bok. Som jag lånade på biblioteket. Mm. Ja, och eh, la ju upp en bild där i, i vår Facebookgrupp. Eh, där jag sa att jag blev kär redan i kapitel 1. Ja, Vad blev du kär i då? Berätta. Jo, ja, det, det var ju såklart en, en mild överdrift. Men... Jag, jag tyckte det var väldigt roligt Att få en, en bok som var använd Så kanske tvärtom mot dit, Din så här sociala fobi Så blev jag bara glad av, av Mötet med parten. Jag har ingen social fobi Nej. Lägg ner okay. jag, bara, jag vill bara välja mitt eget sällskap Särskilt på långa resor Är det, är det okej? Okay? Ja. Ja, alla, alla behövs jag är En social och varm människa Jag har, jag har mycket att erbjuda <laughs> ja, fortsätt. Nej en och då, då kunde jag hitta en massa spår av de tidigare läsarna i, ja. i det här exet då. så dels var det olika meningar som understrukna som jag tyckte var, blev kul då. och så kunde, man, kunde jag bli vidrigt på något vis Man kunde jag känna en, en god parfym från den också så den liksom gott boken ja, låter äckligt tycker jag Nej, gott så jag okej <laughs> Jag, jag kan störa mig på sånt faktiskt. Det är ju roligt att hitta små anteckningar och sånt där och jag gillar att och, he, köpa begagnade böcker där det står en kärleksförklaring på första sidan typ, till min bästa vän och så tänker man ja den här boken hamnar ju direkt på antikvariathyllorna. Ah. Eller så tänker man att det har varit en, en svinnande kärlekshistoria så har personen dött och lämnat kvar böckerna och så de hamnat hos antikvariatet. Men eh, oftare Alex också... har berättat om det här alltså, Ja impa... men jag, jag vill avsluta min tanke först. Okej. Okay. <laughs> alltså, ofta är det någon, någon som har gjort understry understrykningar i boken för att kunna plugga. Alltså, ska man läsa kanske litteraturvetenskap eller något sånt. Och så, jag köpte en begagnad Gargantua eh, av Rabelais, det gamla renaissanceverket. Och som är väldigt, väldigt eh, humoristisk. Och så hade de strykt under en mening på sidan tre. Och så hade de skrivit i marginalen, humor. <laughs> jag, vill inte, jag vill inte fortsätta läsa efter det bara, nej men, Tack för den, tack för att du berättade att det var humor åt mig Ja men nu, Alex Julman skulle du berätta om. Ja, han använde ju det för, för att ragga på någon tjej Har han berättat Alltså han, hans, om det är hans morfar eller farfar eller någonting Kände någon känd författare Nu minns jag ju för lite för att göra detta till en bra anekdot Men, men låt oss ha den i vår podcast då, snälla <laughs> Ja, fortsätt Ja, så... Så sa han det till den här tjejen då, att ja, min morfar kände var väldigt nära vän med den här författaren. Så sen efter det så stack han iväg och så köpte han alla böcker som den här författaren hade gett ut. Och så skrev han så här, till eh, Aleksjormans morfar, fast han använde ju det namnet då, min älskade vän. Och så skrev han det, som att det vore från författaren. Och så använde han det för att, för att liksom skryta för henne. Det är blivit sjukt roligt att det var till Alex Kjolmans mus. Det hade varit för genomskinligt Det är sån här lappen som Sune i Suneböckerna skriver För att slippa gå till läkaren Eller slippa gå till skolsköterskan vad det är. Typ Sune behöver inte ta någon sprutta Från mamma Andersson Det är lysande ja. Vart kvar vi? Vi pratade om någonting Vi pratade om biblioteksböcker Biblioteksböcker, ja ja, ja jag vet, Man ska absolut inte uppmana till vandalisering Men jag tyckte i alla fall att det var kul Att det var undersökna meningar och ord Och att man hade lagt till lite kommentarer och sånt Det är roligt Jag vill också uppmuntra folk till att lämna små dikter i böcker Det är ju alldeles underbart Jag har aldrig hittat en liten dikt i en liten bok Eller en liten En liten, liten dikt i en liten, liten bok i en liten, liten hylla Men jag har aldrig fått en dikt i en bok Jag tycker att fler folk borde lämna dikter jag ska själv göra det nästan jag lånar en bok faktiskt. Och då ska jag nog kanske ta någonting av Claes Andersson, tänker jag. Eller av... Ja. Får vi hitta på något själv? Nej, jag ska ta en bra dikt som jag vet är bra. Okej. Okay. Ja. Min, min, min... Den som har lånat min bok tidigare har till och med lagt till slutord. Ja. Ehm. Och ska hitta på en egen historia? Nej, det är alltså en till mening på slutet. För... Mm. Mm. Okay. Sen så den avslutar med Inget sånt, inget, inget eget slut Men en liten mening, bara en förbättring kan man säga. Ja, eller jag vet att det var det är hon, hon eller han avslutar med Spänning, punkt Vi tror på det, så struket under tror Vad är det för människa? Jag vet inte Men det var Jag tyckte det var intressant att hitta Det får ju något till Att fundera på är Det, det adderar ju laget Runt svinnlande höjder. Är det en sekt som sitter och läser såna högt föran? På något sätt. Ja, det kan man väl inte utesluta? Nej. Jag hade en vän som på hyrfilmer när man hyrde sina här er Det var evigheter. På, på videobutiken. Vad säger man? Videothyren. Kiruna Video. Jag växte upp i Kiruna. Han brukade skriva är mördaren på, på omslaget i filmerna. Det tycker jag är lite lustigt. Oavsett om det var en mordhistoria. kanske en romantisk komedi. Det kanske man kunde göra med biblioteksböcker också. och Skriva Kenny mördaren på hemsiborna. Mm. Det vore tre... lite ja. roligt. Jag, jag är ju för rädd för sånt där. Bryta kan du inte klippa in sånt? ett skratt där eller där efter min historia så att det känns trevligare. <laughs> så att man tänker att jag är en rolig kille. Ja. Men du, jag tänkte det här med, med Lockwood. Han som berättar Svinnande höjder. Yeah. Han verkar ju ha rätt schyssta värdering alltså som oftast Men han verkar också vara lite av ett as kan inte. <laughs> så att han, han kommer ju till det här hushållet Och mm. så är Catherine där Alltså Catherine Catherine, Catherine Junior, Catherines dotter Catherine, yeah. Den unge Catherine Och hon är också djupt olycklig För alla som är i närheten av blir ju djupt olyckliga Och så tänker han så här I sin stilla sinne uh, Jag ska nog försöka inte vara så attraktiv För... Uh... Jag vet av erfarenhet att jag är rätt snygg och uh, om, jag, om jag försöker vara som jag är så kanske hon faller för mig och det skulle jag inte vilja. Alltså, förstår du vad jag menar? Han, mm. han är lite full av himself. Tänkte du på det? Ja, jag funderar här nu på vad jag tänkte om det. Var det inte så att uh, Miss Dean försökte para ihop dem två? Ja, men det är långt senare. Okej, okay. långt senare, ja mm. Men han handla. i alla fall. Han inleder med att tänka att ja, hon är rätt snygg, men han vill ju inte att hon faller för honom. Så han ska, han ska försöka att tona ner sin, sin attraktionskraft. Mm. Ja, men det, det är kul, de flesta ju asierna i boken. Så är det Får jag, får jag läsa upp Sofia Sundkys beskrivningen? Gör det. Den tycker jag är så träffande. Tidernas vackraste kärlekshistoria? Nej, men kanske tidernas asigaste. om två as som heter hållet förtjänar att evigt utsättas för varandras asighet. När de inte lyckas styra upp det, för pestar de alla andras liv istället. Det är i svinnande höjder för mig. Mm. En, en sak jag tänkte på till då. Med det här var, var hur viktig biologin var. Alltså Heathcliff blir ju delvis hatad för att han inte var en, en biologisk son i mm. familjen. Och hela tiden att man ska hämnas liksom tillbaka på, på de man egentligen hatar som barn. Och sådär. Alltså att, det, ja. att till och med hatet går i arv biologiskt. Det där har jag hängt för... Ganska länge börjar ju försvinna Nu är det inte så kontroversiellt Om man har en Eller nu är det ju inte alls kontroversiellt Om man har en, en son eller något som inte är biologisk Men, Eller om man har fötts utanför ett äktenskap Eller sådär Men vet min farmor berättat att Hon blev Nu minns jag inte här om hon blev gravid Innan hon var gift Eller om hon till och med fick barnet Innan hon var gift Men jag tror hon gifte sig innan Min farbror föddes men då var ju det väldigt stigmatiserande Och nu, nu är det ju typ då 47 kanske, 1947 Och då, då jobbar ju hon som en Som en pig och och så Och hade med sig eh, Janne då, min farbror eh, mm. Ibland Och då kunde liksom hennes eh, Arbetsgivare kunna säga så här. Ja ah, han var ju ganska söt Även fast han var en oäktling Oäkting Oäkting <laughs> Och det, det är ju vansinnigt vidrigt och ganska skönt att vi har kommit ifrån det, ja. men det det för... att, att det ligger ändå så pass nära i tiden, ens föräldrars generation Ja, det är det och man, man, när jag jobbade på hemtjänsten förut så, så fick man ju höra av äldre tanter, alla väldigt söta och väldigt snälla och medmänskliga och inte alls äh, rasister eller något sånt Men det finns ju ändå kvar äh, någon, slags, någon slags fördomar hos dem, de är också barn av sin tid äh, och de sa att jag skulle låsa dörren när jag gick för annars så kommer serienarna till <laughs> sådana grejer. Som, mm. eh, alltså det, det ligger så nära in på den synen på människor. Den, den finns ju kvar naturligtvis. Jag menar, I Sveriges riksdag ser vi det inte minst. Att mm. eh, människor fortfarande har såna tankar. Och det där, alltså, vi, har, vi har ju börjat integrera med bokvärlden nu i och med vårt eh, Twitterkonto och sådär. Mm. Och, och, alltså, vad, fan vad glad jag blir av dem. Typ Twitterarna. Har, ja, av twittrarna. Mm. Typ alla så, har ju var sin blogg. Och alla tar liksom aktivt avstånd från rasism. Ja, typ alla är feminister också. I hur grym som helst. Ja, jag, jag känner mig liksom så här hemma i den. Det är, det är det egentligen säger i förteckta ordalagar. Fan, vad bra du är. <laughs> ja. Ja, nej men jag håller med. Du är väldigt bra, Rasmus. Jag är glad att jag känner dig. Ja, men jag är glad att jag känner dig med. Mm. Nu kanske vi har smittats av, av Sherlock Första avsnittet i tredje säsongen Som egentligen handlar om manlig kärlek Rakt igenom Eller Hela serien är ju, är, ju ett, är ju ett Ett ode till, till Den manliga kärleken Eller den vänskapliga kärleken Också kan man säga mm. Mm. För vi har båda sett det avsnittet i dagarna ja. Väldigt bra serie Se alla avsnitt omgående ja, tycker Jag tycker. Ska vi ta Nästa bok Ska det vi välja den det kan vi göra. Det, det är jag som skulle välja ut tre böcker, va? Stämmer. Ja, det har jag gjort. Jag har gjort min läxa. Vad bra. Och jag har faktiskt haft tema Augustpriset. Okej. Okay. Mm. Två böcker av de som jag kommer att föreslå har vunnit Augustpriset. Och en har blivit nominerad till Augustpriset. Va? Det första som jag tänker tänkt föreslå det är romanen Egenmäktigt förfarande. En roman om, kär om kärlek av författaren Lena Andersson. Så här mm. står det på August Prises hemsida. Romanen Egenmäktiges förfarande är en allvarsam lek där Ester och Hugo möts i tidlöst ram om person och makt, frihet och förnuft som författaren inte bara gestaltar utan rent av dissekerar. Med kärvhumor och enastående precision blottlägger Lena Andersson förälskelsens systematiska självbedrägeri. Det okay. tänker jag att, att du skulle gilla faktiskt För ja. vi har haft många samtal om förälskelsens mekanismer och sådär Ja, och, det, ja. och jag, tycker ju, alltså jag tycker ju romantisk kärlek är ganska ointressant eh, i sagor och berättelser och sådär Men var den det i svinnande höjder? Ja, nej, ja, men där var den lite annorlunda Men ja. jag när jag läste 1984 så blir jag riktigt så här, irriterad när det också ballar ur till en kärlekshistoria. Ja, man, man kärlek behöver man. Ja, man... men inte i alla verk hela tiden. I alla låtar och i alla teatrar och alla böcker. Alla Nej, det kan ha det med, jag hålla med om. Det kan handla lite om döden också. Ja. Tycker jag. Den andra boken är också en roman. Och det, den blev nominerad till Augustpriset. Det är Per-Olof liknande Eng, liknelseboken, en kärleksroman. Även <laughs> Där har vi lite kärlek alltså. Mm. Så här är betydelsen. I nio liknelser, magiskt knutna till de nio utrivna sidorna i faderns notisblock, leder oss enkelt tillbaka till uppväxtens granholmen, till den troende moden och den molande faderlösheten. Med värme och återhållen uppsluppenhet berättar han om kvinnan i Larsonsgården, om sexualiteten och befrielsen. På ett sällsynt språk har enkelt vävt ihop det arkaiska med det biografiska. Och skrivit en kärleksroman som egentligen aldrig skulle ha blivit. Man vaxnar. Det är Per-Olof Enqvists liknelseboken. Yeah. Ja. Yeah. Och den sista, den vann uh, årets svenska fackbok. Okej, okay, det... nu talar vi om grejer som jag kanske tycker om här då. Uh, och, jag gillar uh, facklitteratur. Och den boken, det är uh, Expeditionen av Bea Usma. Den heter ju Expeditionen min kärlekshistoria och den handlar om Ingenjör Andrés expedition mot Nordpolen som har fascinerat generationer i mer än hundra år. Allt ifrån hur det kunde gå så snett till orsaken till de tre äventyrernas stöd på Vitön. Författaren och läkaren Bea Usma har genom egen forskning och med ett starkt personligt engagemang kastat nytt ljus över den tragiska Polarexpedition. En estetiskt tilltalande bok som presenterar fakta och teorier på ett nytt spännande och tänkvärt sätt. Du har tre böcker alltså att välja mellan. Det är Expeditionen, min kärlekshistoria av Bea Osma. Yeah. Och, och ifall du väljer den så ska vi också gräva lite i hur hon uttalar sitt efternamn så det blir rätt till nästa gång. Är det Osma eller Usma? Det är två U i alla fall. Sen har vi eh, liknelseboken av Per-Olof per Och så har vi Egenmäktigt förfarande en roman om kärlek som vann augustpriset 2013. Det blev årets skönlitterära bok. De, de jag sitter och funderar mellan det är Lena Andersson och eh, B. Usman. Då. Mm. Usman. Usman. Eller Usman. Det har gjort inget ännu slut i alla fall. Nej. Om det är lite och det är i så fall. Visst, visst är det så att eh, Lena Usman. Eller vad, blandar jag namnen eh, Lena Andersson har eh, skrivit en del om autism och sånt också. Du, nu ställer du en fråga som jag inte har svar på Jag kände det igen det namnet i alla fall. Och det... Gillar ju du Ja samtidigt kan jag känna att det, jag har blivit lite mätt på det Ja för du hade ju intresse för att det är Det var som inte bara det att du, du tyckte det var intressant Du ville lyssna på podcast om det, du ville läsa om det Du ville skicka Youtube-klipp En av dina första frågor till mig var Gillar du Youtube-klipp om attis? Är Eller sant? Ja vad ska man svara på det? Jag har ju aldrig liksom övervägt det Eller ens tänkt att det är en genre så. Nej, Nej. Nej men, Saken var, vi träffades ju när vi började läsa historia ihop mm. Och då hade jag precis läst religion i ett år och Blev liksom lite mätt av eh, Att bara få det religiösa perspektivet hela tiden Så då eh, På fritiden så tog jag ganska mycket I, i det artistiska perspektivet Och där, där kom både intresset och mättnaden för det Lena Andersson, ser jag nu, är litteraturkritiker i Svenska Dagbladet och kronikör i Dagens Nyheter och i tidskriften Fokus. Det verkar inte finnas någonting... Jo, vänta. Hon höll en ateistisk predikan om Jesus i sitt radioprogram. Alltså, hon var med i, hon var värd för sommar. Hon har varit värd Just för sommar det. i fyra gånger. Just och då var det. då hon höll en ateistisk predikan om Jesus. Men om hon har skrivit om det, det, det tvekar jag på. Okej. Okay. Ja, men då var det då var inte helt ute och i alla fall. Nej. Men vi köper henne. Vi köper henne, okej. Okay. Ja. Lena Andersson, är Den tar den, den finns faktiskt digitalt att låna. Undrar om jag ska försöka göra, ge mig på en, en digital bok nu då? Men gör det, du har läsplatta, eller hur? Ja. Mm. Hm. Ja, spännande. Uh, nu börjar regnet avta lite här. Uh, nej, det är ju inte alls, det är ö, regnar. Vad fan pratar jag om? <laughs> Men så är det i Göteborg. Mm. Vi, vi kan ju... Låna lite grann, eller tänka lite grann på titeln till svinnande höjder. Det heter Wuthering Heights. det är väl de, de blåsiga bergen är egentligen en översättning som skulle ha varit mer passande än Svinlande höjder. Men svinnande höjder, den svenska översättningen av titeln, den är, fångar ju lite grann eh, vad boken handlar om. Ja. Det är så starka känslor att det är svinnande, liksom, att de går så ja. högt upp. Ja. Ja, jag, jag tänkte på det lite grann med regnet och att, att det är väderrelaterat. Äh, ja, men det var mycket väder i svindlande höjder. Blåste och stormade och snöade och regnade. Och... Ja, men det är ju romantiken. Äh, Emily Bronte, hon är ju lite grann i mitten kan man säga. Hon är, står med ena benet i romantiken och det andra benet i realismen. Och det är just det här romantiska arvet som får henne att, att skriva mycket om världen. För där så, det var ju då lite grann under romantiken som man började förknippa romankaraktärer och känslor med vädret, Sen var man olycklig eller var det något som var på att hända som var hemskt och regnade och blåste det var man däremot lycklig då var det väldigt vackert väder och en finhed och sjungande fåglar och etc, etc. så det yttre speglade vad de romanfigurerna kände och tänkte och det tycker jag man kan se väldigt mycket i svinnande höjder det är nästan ett inre landskap mm. Vad deppiga blir av det här att alla verkligen alla är barn av sin tid Ja, eller hur och de som inte är de är ju koko. Ja. <laughs> man, man, man måste liksom ha någonting att hänga, hänga kunskaper och kläder och erfarenheter på. Och det är ofta krokar som finns i samtiden. Jag vet ja. inte vad det betyder det i sa, men det, det är lätt smart. Ja, då, då reder vi inte mer i det, Tack för oss. Det kan vi göra. Tack för det här samtalet, Rasmus. Tack, tack. Hej då. Hej då.